Du lyssnar på Camouflage 53 som är den tredje och sista delen av programmet som jag spelar in med Jonas Hultén på Retro Gathering i Västerås i slutet av januari 2015. Please to be a joy! Vi sitter som sagt på Retro Gathering Winter Edition i Västerås och den ni hör i bakgrunden är auktionerna som pågår ute på scenen. Vi sitter nämligen i en lås här bakom scenen, bakom scenen. Vi är VIP, Precis. Eller så var det bara så att vi hade en väldigt tur och blev insläppna här. <laughs> ja. Vi är... Anders. <laughs> vi stannar kvar hos Rob Hubbard. Ja, Varför inte? Ska vi göra? Precis. Ace 2. För mig är två så spelet, jag har ju spelat spelet, men det är inte riktigt därför som jag har valt den här låten. Jag har valt den här låten för att för mig så representerar den skillnaden mellan eh, 6581-chippet och 8580-chippet som båda är sidekipp fast är olika versioner. Eh, för jag hade då 65-81-chippet För jag hade den gamla 64, Och min kompis Robert Nilsson Hade C64C Som är den här ljusare varianten Och du honade honom mer... för det på daglig box. Ja, vi honar varandra jättemycket Fram och tillbaks <laughs> Du <laughs> sa och... så här har du spelat Skate of Dye igen <laughs> <laughs> Nej, men Jo, det gjorde jag då också förresten Men <laughs> Men, men just i den här låten Så är det så att man hör typ Nästan inte basen Om man, om man inte har en 6580 chip Det är väldigt väldigt dåligt det finns flera spel som har där. det finns något sådär, jag tror det är Winter Games och något sånt där som har en flöjt som spelas när man, när man gör någonting väldigt bra så, så får man en så trulut och den hör man på min dator men det hörde man inte på hans och då skrattade jag jättemycket åt det när han retades med han, hans dator var uppenbarligen mycket sämre än min eftersom han inte hörde flöjten ja men den här ska ju då lyssnas på Med 6581 chipet Annars blir det inte bra Om man ska lyssna på originalet Men det här är inte originalet då Utan det här är Sankt Albans Rob Fan Club Som har hittat på den här versionen Ja, vad det nu kan vara för ett gäng Det har man ju ingen aning om Men ingen aning. det är väldigt kul Någon som har sett spelet Ace 1 någon gång uh... Finns det? Det, det antar jag <laughs> Man får ju hoppas det Jag, har faktiskt jag minns inte... inte Nej, men Ace 2 i vilket fall som helst det Kommer jag ihåg var Ett spel som Man inte heller satt och spelade ja, Jag har ju suttit och spelat det Men jag har inte så mycket minnen av det Nej det var, var det mer som en flygsimulator Ja det var väl lite som en action flygsimulator De hade inte riktigt hela Flygsimulator grejen tror jag Nej, det var inte som Flight Simulator liksom. Men det var väl lite så här tryck på lite knappar innan det kommer igång. Och så här, men mm. Det var mer action har jag för mig. Men vi lyssnar på musiken. Mm. är som sagt på Retro Gathering och auktionerna pågår för i bakgrunden jag knallar runt lite grann här och kollat vad de har till sal, är det någonting som har fallit i smaken? jag har ju jag letar efter en 1571 diskdrive mm. det är den 3,5-tums flocken till? nej det är 1581 1571 ja, är 5,5-tums diskarna floppy helt enkelt mm. drivarna. Men det är ju 128-varianten så att säga den, den kan ju skriva på både ovansidan och undersidan Samtidigt, samtidigt Utan att man vänder på disketten ah. Så den kan på 128 då Och även i 64-läget kan man lagra dubbelt så mycket på den Och eftersom... Ja... Ska man köpa en diskdrive så ska man väl köpa den bästa då, tänker jag. Så att jag, ja, ja. jag är alltid ute efter den 1571. Och så hittade jag en 1541 då och då och så man ska jag köpa den här? Ja, ja, för jag har bara <laughs> sån här SD-kortsdrivare nu för att eh, min diskdrive gick sönder för länge sedan. Och sen har jag inte skaffat någon mm. ny och så försökte jag optimera bort massa utrymme så att det blir mindre för vi har inte så stor plats där jag har mina kolor 64-grejer så. så då vet ni om ni har en 1571 ligger och funkar, som ni vill sälja till ett överkomligt pris så kan ni kontakta Jonas om den saken Du har ju också visat upp ditt Bruce Lee 2-demo här nere på en dator och folk har spelat upp det, vad har du fått för reaktioner på det? Ja, jag har ju bara fått positiva reaktioner, det är ju jag har inte stått där själv speciellt mycket. Det är min kompis Ola som har stått och hållit i, i bordet där den datorn står. Jag har varit runt och, och grejat lite här och var och nu sitter jag här och spelar in. Så att, han har råddat i det. Och Han har fått massa positiva kommentarer och, och jag har också fått det när jag har varit förbi där. Så att, det verkar som att folk är peppade. Jag har fått också mycket positiv feedback från forumet så här folk är peppade. Så vi får väl se om folk är så peppade så att de har fått över förväntan. Så att när det kommer sen så blir folk besvikna. Men jag hoppas att jag inte visar för mycket. Det har svårt att tänka mig att folk skulle bli besvikna för det där ser det ut att vara en kvalitetsprodukt enligt min egen otroligt eh, vackra skala som jag bedöver saker på. <laughs> eh, men du sa ju förut att det var eh, andra som eh, också hade börjat eh, att utveckla en Blue Slee 2-64. Ja, och det stämmer. Och faktum är att det finns ännu fler som hade börjat tänka på det i alla fall. För det fanns fler som, hade, som har kontaktat mig också och berättat att de försökte få exklusiva rättigheter till spelet. Av Bruno Markus som har gjort det här då på PC. Men de fick inte det och då, då la de ner sitt projekt. Så tre spel blev två och nu vet vi inte hur många det blir i slutändan men det blir åtminstone ett för jag tänker göra jag färdigt min version. Har ni fått några reaktioner från någon som gjorde original Bruce Lee? Uh, Bruce Lee 1? Mm. Uh, nej, jag har inte hört någonting alls. Vi förhoppningsvis inga samtal från Bruce Lees-advokater Nej, alltså. inte än <laughs> Så alltså, länge man inte tjänar pengar på det så borde var det vara okej okay. Det är väl lite som med Star Wars Att de godkänner att man använder sig av deras namn och figurer och liknande sig Så länge man inte tjänar pengar på det Ja, jag hoppas att det kommer vara så <laughs> får Vi får se I ja. vilket fall som helst så är det väl bara att byta namn på sen, för spelet. att Den där lilla gula figuren det kan ju vara vem som bara. Ja, nej, fast man ser ju på ögonbrynen att det är Bruce Lee Ja, det är visserligen sant Vi ska ja. lyssna på eh, musik Och nu är det ju så olyckligt eller lyckligt beroende på hur man ser det, Att jag har valt Last Ninja 1 igen För att ja. jag tycker att det är så bra Och Absolutely. det är så bra så att jag har valt samma låt en gång till Fast i en annan remix Och den här gången är det Plasm 303 som har gjort en Ninja Go Rock-låt och jag tycker att hon, han, de har lyckats väldigt bra med att göra en rockversion av den här låten och det, det är inte lätt tror jag jag ska inte lyckas i alla fall Nej. Jag tycker det är intressant också att de heter Någonting med 303-namnet För att det brukar ju vanligtvis referera till Rolands 303-synt Kan ju vara en sån där i bakgrunden Det är inte bara gitarrar I den här låten tror jag Ni får lyssna noga om ni hör den klassiska TB303-liga och knorra i bakgrunden När vi lyssnar på Last Ninja rock'n'roll mixen Nu vi tala om en man som vi alla avgudar. Han heter Ryan Ohan och bor i en kyrka utanför Amsterdam, om jag inte missminner mig, där han har inrätt sin studio. En fantastisk talang på alla sätt och vis. Om jag minns rätt så är han just nu ute på turné med gruppen Mr. and Mississippi. Och det gör han ju alldeles fantastiskt bra kan jag tycka. Om ni går in på hans Facebook-sida så finns det live-klipp och sånt andra ljud som ni kan lyssna på där han sitter och kompar med när de spelar. Men det vi ska lyssna på nu är ju... Rob... Hubbards Nemesis, The Warlock. Och det här är en inspelning som han har gjort live at the church. Det innebär att han spelar in allting i en tagning med hjälp av loopmaskiner. Och det går inte att fatta hur det är möjligt. <laughs> det här är grymt alltså. Han är fantastisk. Det är väldigt svårt att förstå att det är en person som spelar hela den här inspelningen. Ja, det finns något Youtube-klipp så det går väl att bevisa att det är ja, bevisat. Men... Inte ja. just den här låten, men det finns andra låtar som han har ja. på Youtube där man ser hur han, hur han spelar in. Och... Hur han bär åt. Ja, det här är fantastiskt Och jag har ju en speciell, eh, jag har ju en speciell relation till den här låten Nämligen Cissie Warlock eh, För att jag Det var på den här tiden då, då jag köpte spel För att få ny Rob Hubbard-musik För att det, jag tyckte det var så jäkla bra Så att jag väntade liksom på att det skulle komma en ny låt som man får lyssna på jag skulle köpa en skiva. skulle köpa en skiva för att man fick några låtar, inte lika många. Men ja, Och det var ganska dyrt då, men man fick ju spel också. Så det var ju bra. <laughs> ja, absolut. Och, och så dessutom så var det ju så att om, när man då försökte leka cracker här på den här tiden så. Ja, eftersom jag liksom och, och mina kompisar hade hittat på ett egen Cracker-grupp och ja, ska vi cracka några spel Då hade vi liksom ingen som supplied Någon original någonstans ifrån det Men köpa spelet helt enkelt Vi ja. Ja. köpte arbetsmaterial Jag köpte Spelunderhållning och musik i ett Exakt Så jag köpte spelet, rippade musiken Crackade spelet Och spelade det. Och var väldigt nöjd Och den här låten Tycker jag är fantastisk I original också men Ryan har, har gjort en riktigt bra version av den här tycker jag. Jag håller med, det är en av Ryans absolut finaste stunder. Så här får vi alltså njuta av Rhein i flera minuter på raken, precis nu. Rein som alltid underhåller på bästa möjliga sätt. Nästa låt är en remix av en låt som heter Completo. Och i den här versionen så heter den Inkomplito. Ja, det kan man ju undra. Varför den heter det? Jag vet inte, det, det känns som att... Så är den inte. Men... Nej, men det känns som att han haft många idéer till den här. Och sen så slänger han in alltihopa och så alltså slutar det lite tvärt så där men den är, den är eh, superskön och jag skulle gärna vilja se ett liveband framföra den här varianten. Ja, det hade jag ju verkligen velat. Eh, ja, den här låten är lite speciell. Jag tycker ju att sidvarianten varianten av den här är en av de bästa sidarna som finns faktiskt. Jag tror att eh, det är många som håller med dig, den det... verkar vara väldigt populär. Ja, eh, och det är bara liksom en en slump att jag så här, sprang på den här. Den här kommer från något, något intro eller demo eller något sånt där. Och, och jag plockade ut den här låten nu och lyssnade på den. Hade den på en i någonstans? Nej, jag hade den på en väldigt speciell floppy. Och det var ju den som jag hade mina, min musik på. Jag hade mm. tre stycken musikdiskar där jag samlade mina, alla låtar som jag rippade från olika eh, ställen. Men jag visste inte vad det här var. Jag visste inte vad den hette. Jag visste inte vad... Vem det var som hade gjort den. Jag visste ingenting. Så för mig på min disket hette den en tasker intro. För att den fanns i ett intro till spelet Tasker. Mm. Och jag hade absolut ingen aning. Och det var först på senare tid som jag, som jag råkade springa på vem det var. Och, och det hände sig så att jag. Eh, det var en kompis, min kompis Robert, som jag brukar bråka med om sidchippen, <laughs> om <seed> <laughs> som <laughs> drog med mig på något som borde heta Stofilhack men det hette Gammelhack. Stofilhack är ett bättre namn, men ja, ett litet hack, privat hack men lite folk som sätts ner och, och, och kodar lite eller löder lite och sådär. Och då, då, det var under tiden jag höll på med Cosmos då och då var det en kille som heter Anders Anderén där som, som jag snackade väldigt mycket ljud med för att han var väldigt peppad på han höll på med ljudkomprimering på Komroå 64 och och jag höll på med, med Cosmos och försökte få ner storleken på de här ljuden. Så jag behövde ju gärna så här idéer om hur vi skulle komprimera det här ljudet. Så vi snackade massa om det där. Eh, och sen så... Ja, och så gick vi hem och så, så blir det ett nytt stofilhack. Och så åkte vi dit igen och han var där igen och så snackade vi mer om det. Sen så var det han som håller det här hacket, Joakim. Han, han så här ropade in oss i, i rummet bredvid och skulle... För att Mahoney hade gjort den här monofoni-låten mm. Så bara, ni måste höra det här, ni måste höra det här Det här är så jäkla bra Och så lyssnar vi och bara, wow det är så coolt wow, Hur har han gjort det här, det är helt fantastiskt Och efteråt så, så drog han igång den här låten mm. completo. Och så, du, man, säger han till, den, den. och så säger han till Anders Ja, det här är så jävla bra Det här gjorde du bra så här, What? <laughs> så, är, det du? är det du som har gjort den? Du har stått det här hela bara, tiden det, det här är ju typ den bästa låten som finns Ja, det var helt fantastiskt Jag bara jag löste det, Ja, Han kallar sig Ato Han heter det Anders Andrén då och han har gjort originalet. Ni måste lyssna på den här om ni inte har gjort det innan. Och det här är då en remix som inte är att förglömma. Det här är en, här är en riktigt fin variant av den här. Och det är Vincenzo som har varit fram och har gjort den här versionen. Mm. Men du som sagt gärna upp originalet av Ato på Complito. Eller som det nu heter i remixen In Complito. Nu ska vi lyssna på en sid -låt som vi inte vet någonting om. Nej, så är det faktiskt. Den anknyter lite grann till förra historien här eh, om Komplit låten som jag inte visste vad det var för något. Men det kommer jag ju på. Men det här är en låt som jag hittat någonstans i något intro eller något sånt där. Eh, som jag tycker är ganska Den är väldigt kort och lopar väldigt snabbt. Men den har en ganska fin melodi tycker jag. Eh, så jag lyssnade faktiskt en hel del på den här där, lilla snutten. Men jag har ingen aning om vad det är för något Jag vet inte vem som har gjort den, jag vet inte vilket år Jag vet inte eh, ens var den har spelats Någonstans, jag skulle gärna vilja veta det Så om det är någon där ute Som vet vad det här är för något Eller har någon slags ledtråd Så får ni gärna höra av er Den här sidfilen som du skickade till mig Är det någonting du har tagit fram själv? Ja, jag, jag har ju rippat låten Och så gjorde jag en sidfil. Ja, den finns med andra ord förmodligen någonstans I High Voltage SID Collection men... Ja, det är ju Ja, det lärde väl göra. Hmm. Men jag har, inte, jag har gjort en egen sida. Ja, ni får ju lyssna på den. Jag kan ju sprida den sidan, men den, den är inte Det är egentligen inte vettigt eftersom det finns inget namn eller någonting i den. Jag ber om ursäkt, jag var tvungen att gå och tända lampan igen. Så ni som känner er manade att vara riktiga jägare inom musikvärlden Ni kan ju försöka ta reda på vad det är för någonting vi lyssnar på egentligen I den här lilla 1 minut och 53 sekunder långa melodisnoten som vi inte vet någonting om ska låten alltså Och eh, ni får hemskt gärna höra av er till mig Eller till Jonas På kollektivet.nu Om ni lyckas lura ut vad det var för någonting Vi lyssnade på eh, Jonas säger att han själv skulle Kunna programmera någon form av Jämförelse Binär jämförelse mot High Voltage SID Collection Men då skulle ju Bruce Lee 2 bli ännu mer Sent än vad det redan är Och det vill vi ju inte Istället ska vi gå vidare och lyssna på en remix gjord av Mitch Van Hayden som vi har hört tidigare i kamoflars. Han är väldigt duktig på att göra sådana här dansmixar tycker jag. Och den här låten heter Ground. Ja, den har ju gjorts många remixar på och jag tycker att den här är, är trevlig. Den... Fin dunka-dunka i house-stuk. Han är stabil. stabil. Det är Thomas Danko som gjort originalet 1993. Den glada dansken. Yes. Danko är ju en, en person som jag kan tycka lite synd att jag inte riktigt har spelat så mycket av här i Kamoflage. Han har många bra låtar inom västern så att säga. Programmets absolut sista punkt eh, sista låten ska jag väl säga och jag vill ju eh, passa på att tacka Jonas för att han har åkt till Västerås ända ifrån Gödeborg och jag har eh, åkt ända från Örebro, inte lika illa men det har ju varit snöstorm så att det är inte så fantastiskt kanske att behöva ge sig ut i men vi har trotsat vädrets makter eller du åkte i tåg va? Mm, jag åkte i tåg ah, ja. <laughs> jag vill Men i alla det fall kan bli försenat <laughs> <laughs> Ja, jo det Men jag vill i vilket fall som helst tacka dig jättemycket för att du har visat så stort intresse för kamouflage och att du har tagit fram den här fantastiska spellistan som vi har bjudit lyssnarna på. Ja, tack själv. Det var väldigt roligt att vara med. Ja, det är alltid trevligt att möta folk som man kan dela sådana här saker med. Tycker jag, absolut. Mm. Och det sista vi ska lyssna på i det här programmet är en låt som heter Cucumber Juice 2. Och remixad av en, män en människa som heter Deez. Men vad är det för en låt? Ja, det är Sardax Som har gjort den här 1996 Och jag vet egentligen inte så mycket om den här Jag tycker att den är en väldigt fin remix Som runder av Ett kamouflageprogram väldigt bra För att den är, den är Fin och jämn och snygg Det är alltid bra med En låt som avrundar på ett trevligt sätt Det här är en Threesome remix Jag vet inte riktigt vad det syftar på Men det är säkert någonting Tre datorer 64. Ja. Ja, då så. tre ljudkanaler Tre vara det Eller bara en gammal hederlig trekant Hemma i sovkammaren Det är något man får mejla dies och fråga Vad han tycker Jag hoppas att ni har haft det trevligt När ni har lyssnat på kamouflage Med mig och Jonas Och det kommer förstås komma fler Kamouflageavsnitt i framtiden du får hemskt gärna lämna kommentarer på hemsidan eller på Facebook-sidan eller maila eller betygsätta på iTunes eller sätta stora skyltar på stan där det står kamoflage.heltperfekt.com eller om ni spelar det här avsnittet väldigt högt på er arbetsplats så att andra människor får en mycket bättre och drägligare tillvaro. Eh, ja, eh, nu, har jag, nu har jag ansträngt mig väldigt mycket här. Så att vi säger väl helt enkelt så att vi säger Ajö. adjö.